ואשמורה בלילה. זרמתם שינה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף. בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש. כי חלינו באפיך, ובחמתך נבהלנו. שתה עוונותינו לנגדך, על אומנו למאור פניך. כי כל ימינו פנו בעברתך, כלינו שנינו כמו הגה. ימי שנותנו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, ורוחבם עמל ואבן, כגז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך, וכירעתך עברתך. למנות ימינו כן הודא, ונביא לבב חכמה. שובה, אדוני, עד מתי? והנחם על עבדיך. שבענו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כי מות עיניתנו, שנות ראינו רעה. יראה אל עבדיך פועלך, והדרך על בניהם. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו.